Bizsergett a bőre. Előhúzva a pisztolyát guggolásba megpördült, körbe kémlet, közben gyorsan fölcsavarta a hangtompítót. A harkály hirtelen elhallgatása önmagában még semmit sem jelentett volna, de a mókus különös viselkedésével egybevetve már óvatosságra intett. Valami vagy valaki van a közelben. Szól meglehetősen kockázatos hadállást foglalt el. Minden irányból érhette őt támadás, és fogalma sem volt róla, mi ellen kell védekeznie, már ha egyáltalán támadás fenyegeti. Kénytelen volt feltételezni: Gondolkoz, ha orvvövész az, semmiképpen sem lehet mögötted, hiszen akkor mellette kellett volna elhaladnod. És azóta már biztosan megmozdult volna. Tehát az illető vagy előtted, vagy pedig oldalt lehet. Szól ösztöne azt sukta, hogy az út mentén magasodó lombját figyelje. Meghallotta, hogy közeledem, és várt, hogy lőtávolba kerüljek. Amikor megálltam, arra gondolt, hogy esetleg tévedhet. Lehet, hogy nem ismeri elég jól az erdőt, és azt hiszi, valami állat zajt. De Szól nem maradhatott kétségek között, tisztán akart látni. Persze az is lehet, hogy én tévedek. Talán tőlem ilyet meg az a mókus. Szól megrázta a fejét. Nem, a mókus, miután engem meglátott, tovább szaladgált az ágon. Valami más dermesztette meg. Izzadság csöppek potyogtak a szemébe. Hol van? Baloldalt lassan megmozdult egy zöld folt. A hátizsák szóltól jobbra állt. Átlökte a baloldalra. Azt a benyomást keltve, mintha a földre vetette volna magát. Közben ő maga lassan jobbra fordult, és egy bokor mögé húzódva megcélozta a zöld foltot. Amikor a hátizsák eldőlt, az álcázott férfi rászegezte a puskája csövét. Szól abban a pillanatban tüzelt, és három hal hallatva a golyók a férfi torkába és arcába fúródtak. Csak hogy szól nem volt elég gyors. A másiknak, mielőtt összerögyött volna, sikerült meghúzni a ravaszt, bár a torkát előtő vértől üvölteni nem tudott. A puska és hangosan visszhangzott az erdőbe, a lövedék pedig a hátizsákot találta el. Szól nem bajlódott a holmiával. Azt sem nézte meg, halott-e az ellenfele. Nem volt rá ideje. Keresztül az utat szegéző beműedésen, a bokrok között gázolva rá se hederített vannak-e mások is előtte. Most már mindegy volt. A lövés úgy is figyelmeztette őket. A hangra biztosan hátrafordultak, és puskával a kézben pásztázni kezdték az erdőt. Miután a társukkal nem tudtak rádión kapcsolatot teremteni, rájöttek, hogy itt vagyok, segítséget fognak kérni az adóvevőn és most, vagy soha? Az ágak az arcába verődtek. Egy súrolta a ruháját, de tovább rohant az előugrott a fák közül, és hirtelen ott állt az út szélén. A kerítés magas volt. Szöges drót. A francba. Csöppet se lassítva az iramot, a kapó elé kanyarodott. Az legalább alacsonyabb. Valami csattant mögötte az aszfalton. Lövés a szírt felől. Szólt cikkban haladt. Egy másik lövés közvetlenül előtte csapódott be. Nekivágódott a kerítésnek, a szögek a ruháját szaggatták, felhasították a kezét. A harmadik golyó éppen azt a drótfonatot találta el, amelyet szól meg akart ragadni. A kerítés hátra feszült, majd egyenesen szólarcának vágódott. A beléhasító fájdalom után kiserkent a vér. Főjebb kapaszkodott, elérte a kerítés tetejét. Átlendült és leugrott. A földetérés pillanatába behajlította a térdét és előre gördült. Valami azonban megállította. Csizma és farmer. Egy férfi dühötte revolvert szegede szól mellének. Egy másik is odalépett hozzá, vastaganyagból készült barna kockás inget viselt és a hegyekre célzott puskájával. A lövöldözés azon nyomban abban maradt. Na szól bejutott a veterán otthon területére. Most már nem merik meggyilkolni. Nem ártana valami rohadt jó magyarázatot adni. Szól eldobta a mauzert, és föltartotta a karját. Nincs más fegyverem, megmotozhat. Most már nem lesz szükségemre. rá. Hogy miért jött ide? A legjobban szolgálhatok. Szól magasba emelt tenyeréből csöpögött a vér, mégis kis hián elnevette magát. Abeláld. Mindössze ennyit kellett mondani ahhoz, hogy bebocsájtást nyerjen. Betaszigálták a fák fedezékébe, és valóban megmotozták még hozzá igen tüzetesen, mesztelen Herezacskói összezsugorodtak. Megmondtam, hogy a mauzeren kívül nincs más fegyver nálam. Átvizsgálták a ruháit. Mi az a csomag az inge belső feléhez ragasztva? Válaszra sem várva, az egyik kör feltépte a ragasztót, a műhanyag hangosan recsent. Papírok, mondta, és odadobtatta a szó a közé. Öltözön fel, – Ki lőtt magára? – kérdezte a másik kör. Azt hittem az őrség. – Okos, mi nem lövünk a vendégekre, védelmezzük. – De akkor még nem voltam vendég. – Lehet, hogy az emberei közül valaki azt hitte támadni jöttem. – Na persze, egyedül. Elég legyen a ravaszkodásból. Ki volt az? – Ha kömzim örvendenék, őrvendenék, nem jöttem volna ide. – Motorzúgás közeledett. – Na majd kiderítjük. Hirtelen két furgon bukkant elő a fák közül, és rákanyarodott a kapuhoz vezető bekötő útra. Megfaroltak, csikorogtak a fékek. Még mielőtt teljesen megálltak volna, emberek ugráltak rá róluk. Polgári ruhát viseltek csak úgy, mint a szóllal foglalkozó két őr. Tagba szakadt, szögletes álló, hideg szemű fickók. Némelyikük puskát tartottak a kezébe, mások pisztolyt. Válókon rádióadóvevők himbálóztak. A lövések arról jöttek, mutatott az első, az út jobb és bal oldalán emelkedő szírtek felé. A férfiak előre tódultak, miközben a második őr kitámasztotta a kaput. – Öt perc előnyük van veletek szemben! – jegyezte meg az első őr. – Az utak le vannak zárva! – robogott el mellettük egy kefefrizzugás, adóvevője az oldalát csapkodta. – Nyomában két másik lohot baljósan hallgató dobbermanokat vezetve pórázom. – Van egy ember az út túloldalán is! – érezte szól, Úgy ötven méterre a fák között. – Már biztosan lelépett, harsogta egy robosztus figura. – Kötve hiszem, ugyanis halott. A kommandósok futás közben hátrafordították a fejüket, és szóra hunyorítottak. Húsz másodperc múlva már nyomuk sem volt. A koszkás ingesőr kursa zárta a kaput. A másik szóra villantotta a szemét. – Maga velünk jön. Szól a kerítés felé intett. – És ki vigyáz a boltra? A furgonok vezetői pisztolyjal a kézben közelebb léptek. Akkor jó, mondta Szól, és úgy is értette. Ha a veterán otthon biztonsági szolgálata valóban elsőrendű, a két őrnek, akikkel Szól először találkozott, kell elkísérnie őt. Kevéssé ismerték az újonnan jöttet, de még mindig jobban, mint a társaik. A bekötő úthoz vitték. Szól, Zsipre, vagy egy másik furgonra számított. Lehelyett egy magas felfüggesztésű, hatalmas kerekekkel ellátott pontiákot pillantott meg, amely erdőkben, mocsarakban való szágódásra alkalmas. Szól beszálláskor elismerően bólintott. Masszív fémrács választotta el az előlülőktől. A vezető meghúzott egy kart a vészfék mellett, amelyen lezárta a szól tér felén lévő ajtókat. Amikor az autó kilőtt a fák közül, a második őr vizsgálódva kezdte nézegetni, szólt a rácson keresztül. Pisztolyát e közben a kezeügyében tartotta az ülésem. Ha koncentrációs táborba vágynék, hamarosan nyugálományba vonulhat, csak előbb igazolnia kell magát. Hogyan? Vérvizsgálattal? Ha úgy sétálhatna be, mint egy turista, milyen biztonságban érezné magát? Nyugi, ha majd túl lesz a bejelentkezésem, még egy italt is fizetek magának. Fizet? Úgy érti, nem ingyen adják? Nem jó intézménybe jött, tudja-e? Na hát, úgy látom, ez se maga a paradicsom. Ebben az egyben téved öregem. A pontiak lefelé zögyögött az úton. Szól az ülésbe kapaszkodva kinézett az ablakon. Látta, hogy fémdobozokat erősítettek a fák törzséhez. Kamerák és hangérzékelők. Fogd be, szólt a sofőr a jó, hogy nem idegen vezetést tartasz neki. A második őrszeme sötéten villant szóra. Végre kijutottak az erdőből. Ahogy körül pillantott a birtokon, szól mindent megértett. Végtelen zöld pázsit, most már kövezet úton haladtak. Baloldalt golfozók egy homok kikerülve egy tó felé tartottak. Jobbra vendégek andalogtak a virágágyásokkal, padokkal, szökőkutakkal szegélyezett, fehér kavicsal beszólt sétányon. Mint egy vitorlás klub. Nemzeti park. Az út a központi épület elé kanyarodott. A háttérbe emelkedő hegyek ismét jelosztont juttatták szó eszébe. Helikopter szállt föl mellettük. De nem engedte el kalandozni a gondolatát. A feladat megoldásával kellett törődnie, amelyre elszánta magát. Hogy mire is? Még nem tudta pontosan. A pontiak lefékezett a bejáratnál. A sofőr kikapcsolta a szólfelüli ajtó biztonsági zárját, majd kiszállt. Utána a másik őr is. Legvégül szó. Két oldalról közrefogták, és elindultak vele az épületet teljes szélességébe keretbe foglaló oszlopos terasz felé vezető beton lépcsőkön. A terasz padozata édeskés illatú cédrusból készült, keményen koppan szól alatt. Egyik oldalon egy teniszpálya szélét vette észre, hallotta a labdák pattogását. Az egyik láthatatlan játékos diadalmasan fölnevetett. Mindjárt bealkonyú, nem sokára abba kell hagyniuk, gondolta magába. Aztán a pálya köré szereltív lámpákra esett a pillantása. Na és az őrség? Egy motoros fűnyíró nyergébe kertészült. Egy fehér pincérkabátos férfi törülközőkkel a kezébe szaladt a teniszpálya felé. Egy karbantartó az ablak egyik szigetelését javította. De egyik se nagyon figyelt a dolgára. Érdeklődésüket láthatólag szól érkezése kötötte le. Akkor minden rendben. Az őrök széles, kétszárnyú ajtón vezették keresztül. Balra cigarettás és újságos pút, jobbra sportbolt. Ezután ruhaüzlet, lemezbolt, patika előtt haladtak el, majd a tágas előcsarnokba jutottak, amelynek világításáról kocsi nagyságú csillárok gondoskodtak. A csillogó parketta pedig nemes fából készült. A recepciós pult mögötti posta és kulcs rekeszek egy luxuszálló benyomását keltették. Az íróasztal mögött ülő tisztviselőre reccent rá: Már várja magukat, itt menjenek be mutatott sietősen egy tilos a bemenet feliratot viselő ajtóra. Az őrök maguk elé engedték szólt az ajtónát, végig egy szűk előszobában egy másik ajtóig, amelyen már nem volt semmiféle tábla. Még mielőtt a kockás inges bekopoghatott volna, az ajtó berregve kinyílt. Szól hátra pillantott, és meglátta az előbbi ajtó fölé szerelt kamerát. Vállalatvont is belépett. Az iroda nagyobb volt, mint várta. A gazdagon dekorált hivatalos belső térben a bőr, a krómacél és az üveg dominált. A szólal szemben lévő falat a padlótól a mennyezetig gérő ablak töltötte ki. Kilátással az uszadára, a lubickoló vendégekre és a kávéházra. De közvetlenül előtte, a vastag plusz túl, egy férfi ült az íróasztal mögött, és egy sűrűn telegépelt papír margójára jegyezgetett éppen. Tessék, mondta a férfi, akit annyira lefoglalt a munkája, hogy még csak föl se pillantott az érkezőre. Szól közelebb lépett, az őrök a nyomában. Nem, nézett föl végre a férfi, csak ő, de várjanak odakint, lehet, hogy szükségem lesz még magukra. Az őrök kihátráltak és becsukták az ajtót maguk mögött. Szól alaposan megnézte magának a férfit. Nem sokkal múlhatott negyven éves, Kerekarca kisé kövérkés, divatosan nyitva a félig takarta a fülét. Széles melkasa volt, amely amikor fölállt, hasonlóképp terebélyes pocakba folytatódott. Piros zakót és tengerészkék nadrágot viselt. Mindkettő műszálasz szövetből készült. Amikor megkerült az íróasztalt, Szól észrevette, hogy fehér cipő van a lábán. Amikor kezet nyújtott, Szól figyelmét a sok gombos digitális karóra ragadta meg. És bár a férfi úgy festett, mint egy rámenős ügynök a kereskedelmi kamara valamelyik reklámfilmjéből, a szeme rendkívüli éberséget árult el. A szerepéhez illő jelmezt hord, gondolta szó. Nem is ügynöknek öltözött, hanem igazgatónak. Ez a vásári külső nem ébresztett félelmet a vendégekben. Nem számítottunk új érkezőre. A férfi mosolyal lelohatta, mint a készfogás után észrevette, hogy véres lett a tenyere. Adódott egy kis problémám idejövet, vont vállalt szó. De azt nem közölték velem, hogy megsérült. Az igazgató hangja riadtan csengett. És az arca is. Maj szólok az orvosnak, hogy nézze meg. el, nagyon sajnálom, ilyesminek nem lett volna szabad megtörténnie. Nem az ön hibája. Én tartozom számadással mindazért, ami itt történik. Hát nem érti? Én vagyok felelős önért. Üljön le és pihenjen. Nem inna valamit? Abstinens vagyok. Mit szólna egy Perryhez? Szól bólintott. A férfi szemmel láthatólag földerült, mintha leghőbb vágya teljes út volna azzal, hogy kiszolgálhatja, szót. Kinyitotta a könyvszekrényt, majd a beépített kis frigide rajtaját, lecsavart az üvegkupakját, kopakját, jeget rakott egy pohárba és színültig megtöltötte. Egy szalvét a kíséretében átnyújtotta szónak a frissítőt. Szól akkor jött rá, hogy milyen szomjas volt, amikor belekortyolt az italba. A férfi eligedett, tűnt. Kezét dörzsölgetve ült vissza az íróasztala mögé. Enni nem kér? Később. Amikor csak óhajtja, dőlt hátra a férfi a székében, és szemöldökét felvonva hozzátette. Gondolom, fáradtságos útja lehetett a hegyeken keresztül. Kezdi már, gondolta szó. Bárhogy csűri csavarja, azért ez mégiscsak kihallgatás. Szeretem az erdőt, szólalt meg végül. Nyilván mások is, lövöldözést hallottunk. Vadászok lehettek. Ingen, csak hogy mire vadásztak? Szól megmondta a vállát, mint egy hazugságon ért gyerek. De miért vadásztak őre? Inkább nem mondanám el. Attól tart, akkor nem fogadnánk be. – Fölösleges az aggodalma. Bármit követettel kötelességünk védelmet nyújtani önnek. – Jobb szeretem megtartani a titkaimat. – Ez érthető, de nézze a dolgokat a mi szemszögünkből. Ha tudnánk, ki akarta megölni önt, jobban megszervezhetnénk a védelmét. – És ha elterjed a híre, esetleg nem fogadnak szívesen. – A többi vendégre gondol? – szólból intett. Tisztelem az álláspontját, de én olyan vagyok, mint egy gyóntatóatya. Senkinek sem mondom el, amit hallok. És ha kihallgatnak minket? Nálunk nincsenek rejtett mikrofonok. Szól némán bámult rá. Elismerem, az irodák között házon belül van összeköttetés arra az esetre, ha valami probléma adódna. Benyúlt az egyik fiókba, és megnyomott egy gombot. Kikapcsoltam. Lehet, hogy hibát követtem el, mondta szól, és fölemelkedett a székről. A férfi előre hajolt. Maradjon, kérem, nem akartam erőszakoskodni. Mindössze segíteni szeretnék. Szól megértette. Ha valaki visszautasítja az otthon védelmét, az igazgató magyarázattal tartozik a fölötteseinek, miért bizonyult alkalmatlannak az intézete. Szól visszajut és kiitta megmaradt perjéjét. Mindazonáltal vannak bizonyos kötelező előírások, folytatta a férfi. Természetesen. Elfelejtettem bemutatkozni. Don vagyok. És jó pofa, tette hozzá magába szól. Most én jövök. Szó. Megmondja a jelszót az őröknek? Természetesen. És mi az? Abelát. Már megbocsásson, de ez bármelyik köztörvényes bűnöző is kitalálhatja. A jelszó 1938 óta nem változott. Az információ kiszivárokat. Gondolom tisztában van vele, hogy csak operatív ügynökök részesülhetnek védelemben állunk. Én maximálisan egyetértek. Bólintott Szól. Benyúlt az ingá kibontotta a tasakot. Egy pillanatig keresgélt az iratok között, majd átnyújtotta Donnak az útlevelét. – Ez a valódi nevem, bizonyára ellenőrizni fogja. – Hogy nem? – lapozta fel az útlevelet Don. Arca elkomorodott. – És a fedő neve? – Romulus. Don lecsapta az útlevelet. – Mi a sebet képzel maga? – Szól csettintett a nyelvével. Legalább végre emberi hangot használ. Már-már azt hittem, életbiztosítást akar köttetni velem. Az most éppen kapóra jönne magának. Azt gondolta, hogy csak úgy becselezheti ide magát, és... Becselezhetem? Hé, hey, ember, rám lőttek! Felbérelte őket. Én nem. Majdnem kinyírtak. Azt hiszi, képes lennék megbízni valakit azzal, még ha profi is az illető, hogy nagy távolságból lőjön rám, méghozzá olyan pontosan, hogy meggyőző legyen a dolog. Nézze a kezemet, kérdezze meg az embereit odakint, milyen közel jártak hozzá a golyó. Igazolom magam, átadom az útlevelet, menedéket kérek. Miért? Hát még mindig. Azért, mert az elnök elfogató parancsot adott ki ellenem. A paradigma merénylet miatt. Megöltem a legjobb barátját. Donna a lélegzete, és megrázkódott. És az apja. Tesék? Vagy a mostoha apja. Hívja, aminek akarja. Gondolom nem tudja, hogy ő is itt van. Mit számít az, ha az apám is itt van? Azt állítja, hogy maga az életére tör. Akkor bárki légyen is az illető, nem az apám. Még hogy az életére török. Őrültség. Hol az az ember beszélni akar? Dórá csapott az asztala. Ne akarjon átverni. Az ajtó kivágódott. Az őrök rontottak be. Kifelé! rivalt rájuk Don. De azt hittük, hogy Csukják már be azt az Isten verte ajtót! Az őrök engedelmeskedtek. Az ablakon túl az alkonyat lassan estébe hanyatlott. Hirtelen kigyúltak az ívlámpák, a medence fényárban úszott. Dónkeze az asztallapját szorongatta. Engem ne akarjon átrázni. Abból, amit az öregtől hallottam, nyilvánvaló, hogy maga meg akarja ölni. Nem ez a lényeg. Nem. Hát mi? Az ellenem kiadott elfogató parancs. Teljesen jogszerű. Ha kiteszem innen a lábam, halálfia vagyok. Gondolja csak el, milyen csorbát szenvedne az intézet jó híre. És a magáé. Egy veterán otthon igazgatója, aki megtagadta a védelmet egy jogszerűen bejelentkező operatív ügynöktől. A nyomozás és a maga kivégzése lesz a vigaszom, már amennyiben megérem. Valamiről elfeledkezett. Mi az? Nem pályázaton nyerte az üzülést. Az itt tartózkodás pénzbe kerül. Sejtettem. Igazán? Ez egy zárt körű klub. Felvételi díj? Eltaláltam. Kétszázezer. sok. Igen, előkelő a vendégkörünk. Fizetnek, hogy távol tartsák az alja népséget. Ez nekem is ínyemre van. Szeretem tartani a nívómat. Felelte szól, és ismét a műanyag tasakra pillantott. Három papírt húzott elő, keresztül nyújtotta az asztalon. Mi ez? Aranyletét nyugták. Igazság szerint több is, mint kétszázezer. Ezek után felteszem hitelképesnek talál. Hogy a fenébe? Ugyanúgy, mint a többiek. Szólnak nem kellett bővebben elmagyarázni. Sikkasztás. A szíjájék korlátlan pénz rendelkezik. Biztonsági okból nem vezetnek könyvelést. Az volt a bevett gyakorlat, hogy egy-egy akció költség keretének 10%-át az irányítója tartalékolta és elhelyezte a svájci bank számláján. A társadalombiztosítás leghatékonyabb formája. Ha valami hiba történt, vagy megnőtt a politikai kockázat, a CIA tisztségviselő a számlát saját védelmére fordította. Amennyiben az élete is veszélyben forgott, bevonult egy veterán otthonba. Sól Eliottól leste el a módszert, és minden megbízatásnak bizonyos hányadát félretette magának. Megint az apja ellen fordította azt, amit tőle tanult. Bizok csirkefogó, ez tényleg több. De ez még csak a belépti díj. Látta a boltokat, teniszpályák, uszodák, golf. Soha nem próbáltam. Mozik, enni is kell, grillcsirkét, hamburgert, vagy ingyenségeket. Pénzbe kerül. Szerette tévézni? Fogjuk a műholdas programokat. Bika viadalok, pamplóna. Nézheti, de nem ingyen. Bármit megkaphat, amit csak kíván, a könyvektől a hanglemezeken át a szexig. Ha nincs meg nálunk, beszerezzük. Paradicsom, de kedves barátom, mindennek ára van. És ha nem tud fizetni, azonnal kirúghatom. Talán tőzsdézni fogok. Ne humorizáljon! Szó szóval két újabb papírszeletet húzott elő. Ez itt ötvenezer. Nincs ez a hamburger, ami ilyen drága. Az a hír járja, ennyi pénzből hat hónapig megélek idebent. Sőt, még mozira is futja. Don most már reszketett a dühtől. Maga hideg vér, nyelje le a békát. Azt hiszem, elintéztük a szükséges formalitásokat. Csak egy rossz mozdulat, robbant idom. És végem. Tudom, csak szóljon az apámnak is. Rá ugyanez vonatkozik. Tehát beismeri? Nem tudom, mire gondol. De elvárom, hogy ugyanolyan védelmet kapjak, mint az apám. A francba. Szól volt. Ez már a maga baja. Részvétem. Minden lépését figyeltetni fogom. Paradicsom. Remélem azok a hamburgerek megérnek negyedmillió dollárt. Szól felállt, és az ajtóhoz ment. Most, hogy jobban belegondolok, mi az? Zsitó vagyok. Lehet, hogy megint vallásos leszek. Őszintén remélem, hogy a hamburgerük kóser. Szól miközben elment az őrök mellett, hallotta, hogy Don dühösen beívja őket az irodába. Szól elvigyorodott, de csak miután eltűntek. A szeme lázasan csillogott. Kiutva az igazgatóságról az íróasztalhoz lépett. Bejelentkezem, mondta az izgalomtól elfúló hangom. Kitöltötte a kérdőívet. A két őr visszatért, és az egyik sarokból kezdte figyelni szólt. Teniszruhás vendégek vetettek rá egy-egy pillantást, Mások esti öltözékben az előcsarnok túloldalán lévő étteremből jövet, a csillogó lépcsőkről visszafordulva bámultak rá komoran. Szóval kitalálta a gondolatukat. Hogy kerül ide ez az alak? Szakadt, véres gönceibe rettenetesen kirít az elegáns környezetből. Uraim, itt az alja népség. Kevés nőt látott. A szakma krémjét hagyományosan férfiak arisztokratikus közössége alkotta, az öreg fiúk összeesküvése. Többségük valóban jócskán túl volt már a nyugdíjkorhatáron. Szól fölismerte néhányukat. Egy amerikai részlegvezető, aki a szak megbuktatása idején éppen Iránba állomásozott. Egy szovjet, aki azért esett ki Brezsnev kegyeiből, mert alábecsülte a gerillák erejét az afganisztáni megszálláskor az argentin katonai elhárítás egyik irányítója, akinek hazájában a Falklandi háború elvesztését írták a számlájára. Valami szól szemébe ötlött. Kevés kivételtől eltekintve egyazon kém nem nemigen mutatkoztak együtt. A tisztviselőt, mintha meglepte volna, hogy szólt, fölvették. Itt a kulcsa, mondta megütközve. A szolgáltatások listáját megtalálja a szobában, az ágy melletti kis esztalon. Az orvosi rendelőkhöz le kell menni a... Ezeket a karcolásokat magam is ellátom. Szól elment a ruhaüzletbe és a patikába. A két őr mögött tetén Amikor fölment a lépcsőn, követték. A harmadik emeletre érve kint maradtak a csöndes folyosón, miközben Szól benyitotta a szobájába. Ámoldozva csukta be az ajtót. A veterán otthon lakója a tényleg megkapják a kívánt védelmet. A lakosztálya szintén ámulatra méltó volt. Kétszer olyan tágas, mint egy szokványos hotelszoba, melyen a hálórészt könyvespolccal választották el a nappaliként szolgáló traktustól. Talált benne magnetofont, sztereohangszórókkal. Nagy képernyős televíziót, személyi számítógépet és modemet. Ez utóbbi, mint a használati utasításból kiderült arra alkalmas, hogy a kedves vendég telefonon keresztül kérhessen le információkat a központi memóriaegységtől. A New York Times vezércikkétől a legfrissebb sporteseményekig bármi a monitorjára varázsolható, egy másodpercen belül. Szóval úgy képzelte, hogy a vendégek leggyakrabban a tőzsdei híreket tudakolják. Az itteni árak mellett nem át rendszeresen ellenőriznie az embernek a befektetéseit, mert ha a számla kifizetése esedékesé válik és nem tudják kiegyenlíteni, a bútorzata legkényesebb bízlést is kielégítette. A báterem nagyságú földőszobában újabb tévékészülék, vízmasszáskát, telefon és szolárium fogadta, és természetesen a földőkáttól elkülönített zuhanytálca. Minden, amit egy száműzött kívánhat magának. Kivéve egyet, a szabadságot. Levet között és sebesült testét bemerítette a masszáskádba. A vízsugár jó esően dögönyözte az izmait. A masszás érzéki öröme Erika emlékezetét idézte föl benne. Még elszántabban kívánta, hogy élve hússza meg a dolgot. Nem ábrándozhat itt. Krisznek tartozik valamivel. A feladatra kellett koncentrálnia. Meg kell bosztulnia a bátya halálát. Már csöppet sem élvezte a vízsugár erejét. Ford benne a méreg, amikor kiszállt a kádból. Nemrég oltotta be magát, nem kellette tanusztól tartania. Mindazonáltal a szöges lót okozta sérüléseket fertőtlenítenie kellett. A patikába vásárolt peroxid nagyon csípett. A legcsúnyább sebeket bekötözte, vadonatúj alsóneműt, nadrágot és garbót húzott. A luxus kivitel csak fokozta keserűségét. Leótott villanynál elhúzta a függönyöket és lebámult a teniszpályára. A diszkivilágítás ellenére senki sem használta őket. Csak egy magányos kocogó rótta köreit a palánk mentén. távolabb pillantott az éjszaka sötétjébe vesző hegyek felé. Paradicsom. A szó ott motoszkált a fejébe. Szerencséje volt, bár a cél nem a vejutás volt, hanem elijott. És a Donnal folytatott győzelmes párviatal ellenére szól pontosan tudta, hogy nagyon keveset ért még el. Tehát ide lent vagy. Na és aztán? Don nem tréfált. Azok az őrök a szobád előtt állandóan figyelni fognak. Úgy képzelted, nem lesz egyéb dolgod, mint rátörni az öregre az ajtót és megölni. Lefogadom, hogy lepuffantanak még mielőtt neki kezdeni, De még ha sikerülne, se jutná ki élve innen? Ez nem elég jó gondolta Szó. Meg kell ölnöm a disznót, és életben kell maradnom.